Минуло кілька неділь. Цілковита, несподівана тиша настала в Бориславі. Жиди, котрих недавні грізні рухи робітників чимало таки були налякали, тепер зовсім збилися з пантелику, не знали, на яку ступити і що їм отім думати. Правда, були між ними такі, котрі сміялися з тілого наглого руху і наглого втишення, твердили, що вже по всьому що гої так, як пустий вітер, пошумлять, пошумлять, а дощу не нажинуть, і що тепер, коли вони знову зробилися м'які та податливі, пора знову надавити на них твердою рукою, пора вигнати у них охоту до всякої буйності. «Гой лише печений добрий», – говорили вони. Ти йому дай полегкість, а він собі подумає, що все йому так і належиться, і буде собі чим раз більше розбирати, як той кіт на решеті. Тільки в ненастаннім притиску, в ненастанній погрозі привчиться він до послуху, до покірності, до пильності та точності. Станеться він, як любив говорити Леон Гаммершлях, чоловіком, спосібним до вищої культури». І всі бориславські предприємці згодилися на те, що тепер, коли розбурхана хвиля робітницького руху раптом притихла, треба з подвійною силою надавити на непокірних, хоч не всі предприємці годилися на той погляд, що хвиля тота tota після наглої бурі зовсім і оконечно утихла, уляглась і заспокоїлась. Ні деякі, а особливо і цикбаух, уперто обставали при тім, що це заманлива поверхня тиша, тиша перед страшною бурею, що іменно тої тиші і тої уданої покірності треба їм найдужче лякатися, бо це знак, що бунт робітницький, будь він який-небудь, уложений і сильно зорганізований, і робітники без сумніву оружаться до нього» а тільки таємність і безшумність їх починають свідчать о тім, що вони щось поганого мають на думці, і що роблять це систематично, порядно і ненастанно. І всюди, де тільки зійшлися підприємці, чи то на вулиці случайно, чи то де в світлиці, на яку нараду, всюди і цегбаух – не переставав остерігати товаришів о небезпеченстві, не переставав намовляти їх до того, щоб удалися до староства в Дрогобичі і просили о зарядженні острого слідства або хоч о присланні спільного сильного спостерунку жандармерії на побут до Борислава. І хоч в основі ніхто нічого не мав проти того, хоч усякий певно і рад би був мати в кожній хвилі на свої услуги жандармерію для охорони перед своїми власними робітниками і для затвердження всіх роблених їм кривд урядовою печаттю, але на подання соборної просьби якось не могли зібратися. Чи то пора така була гаряча та обезсилююча? Чи то, звичайно, у наших людей, будь то вони жиди чи християни, недостача ініціативи в ділах громадських, в ділах, виходячих поза обсяг єдиничних, приватних інтересів? Чи, може, переконання, голосно висказане Леоном, що прецінь уряд сам повинен дбати про безпеченство підприємців Бориславі, бо на те він і є й поставлений, Досить, що бориславські жиди сім разом якось не здобулися на те, щоб удатися до власті, а навіть щоб донести її тім, що знали про недавній робітницький рух. А ще з безперечно й нагле втишення того руху відняло у них пряму причину до такого кроку. О доносити до власті? Що має то та власть слідити? що перед кількома неділями показувалися непокояці об'яви якогось робітницького руху, котрі швидко щезли. Чому ж не донесено у них впору? Так ціле те діло й зам'ялося, поки несподіваний і досить таємничий случай не розбудив жидів з їх оспалості, мов наглий грохіт грому з невеличкої темнявої хмарочки. Не треба бачиться й казати, що цілий той наглий поворот від шуму до тиші і покірності був ділом наших побратимів, піднятим іменно в тій цілі, щоб змилити і ослабити чуйність та підозріння жидів. Бесіда Іцька Бауха, котру почув сень Басараб, переконала побратимів, що жиди можуть їм багато зашкодити, бай розбити при помощі начальства все діло, коли воно буде вестися так, як досі, явно та шумно. От вони й почали уговорювати всіх притихнути до пори, податися, придавити в собі бурливі чуття гніву й радості, поки не прийде пора. Великого труду стоїлося побратимів, поки їм удалося штучно притишити бурю і держати її, не би, на припоні, щоб вона де-небудь за першим товчком не вибухла перед часом. Великого труду стоїлося і держало їх в ненастанній боязні, що ось-ось може вибухнути щось таке, що жедам не пошкодить, а робітників зрадить і розіб'є. Тільки один був спосіб гамувати людей – а іменно той, що побратими обіцювали їм, що таким способом скорше прийде пора. Але як небезпечні і двосічні були то ті обіцянки, це дуже добре знали побратими. Адже ж такими обіцянками вони прямо готовили невдачу своєму ділу. Бо відки ж вони візьмуть средства зачати змову справді так швидко, як би цього бажалося терплячому народові. Грошей досі вплило з виш 800 ринських до головної каси, вкладки поки що плели ще правильно, але жиди почали наново і ще тугіше давити, ніж попереду. І треба було надіятися, що вкладок швидко омаліє, і що в часткових касах буде мусило лишатися більша часть грошей на допомоги для потребуючих, хворих і безробітних а в такий спосіб то ще місяців потягне, поки набереться потрібна сума. А коли так, то й замірена війна не зможе початися швидко, і робітники почнуть сумніватися у своїй силі, і запал їх остини, і все пропаде. Або коли ні – то роздразнений народ вибухне завчасно, вибухне без ладу і без певної цілі, потратить силу дарма, а замірене діло все-таки пропаде. А вже з кого мучили і гризли такі думки, то певно найбільше бенедя. Адже ж діло се, то було його кровне діло, вистрадане тисячними муками і трудами, в блискуче проміння надії». Адже в тім ділі, він чув все виразно, лежало тепер все його серце, всі його сили, все його життя. Він не знав, не бачив нічого поза ним, і случай невдачі свого діла йому показувався рівнозначучим з його власною смертю. Не диво за тим, що коли тепер, при виповненні його замислів, чимраз нові трудності почали насуватися, бенедо днями і ночами ободнім тільки й думав. Як їх побороти або обминути, позеленів і походів до решти, і не раз довго-довго ночами, мов сновида, ходив по Бориславі сумний, понурий, мовчазливий, і тільки час від часу важко зітхав, позираючи в темне непривітне небо. А трудності бовдурилися чим раз вище, і Бенедьо чув, що йому починає неставати сили, що голова його, мов, довбнею прибита, мозок, мов, омертвілий, не здужа вже з давньою силою працювати, не може напасти на ніякий щасливий слід. Отак дождався Бенедьо знов того вечора, коли в Матвієвій хатині зійшлися побратими на нараду. Що діяти? Народ не терпиться. Йому не дають знаку, чому не зачинають, чому нічого не роблять. Люди починають опускати руки. Вкладки починають впливати слабше, жеди знов зменшили плату ще й проти давнього. Голод по селах трохи перестав. Але ж нева такі в боги, яких ще не тямили люди від тісних років, рідко кому вистачить свого на прожиток до Великого Посту. Більша половина ледве дотягне й до покрови. Народ швидко ще дужче почне пертися до Борислава, ніж досі. Коли б що зачинати, то тепер найліпше». Бо тепер ще найлегше стримати людей по селах, щоб не йшли до Борислава, бо навіть можна би більшу половину з Борислава виправити на села, на яких два-три тижні, щоби тут тим легше було держатися без роботи. А тут грошей нема на тілько, втім біда. Коли побратими договорилися до того сука, то всі стали і понурили голову, не знаючи, що на то порадити». Мертвецька тиша залягла хатину, тільки нерівний тривожний віддих тих дванадцяти людей роздавався між низькими покривленими стінами хатини. Довго тривала мовчанка. «А, дійся, воля Божа!» – скрикнув нараз сень Басараб. «Не журіться, я тому зараджу!» Той голос то та нагла рішучість серед загальної тиші і безсильності вразили всіх побратимів, мов наглий вистріл з рушниці. Всі зірвалися й обернулися до Сеня, що сидів, як звичайно, на стільчику коло порога з люлькою в зубах. «Ти зарадиш?» – запитали всі в один голос. «Я зараджу». «Але як?» «То моє діло. Не допитуйте нічого, тільки розходіться. А завтра, о тім часі, будьте тутка». «Будете видіти». І більше не сказав нічого, і ніхто його не допитував більше, хоч у всіх, а особливо у Бенедя, на серці залягла якась тривога, якась холодна біль. Але ніхто не сказав нічого, і побратими розійшлися. Сень Басараб, коли вийшли на вулицю, взяв за руку «Прийде волю» і шепнув до нього. «Підеш зо мною? «Піду», – сказав парубок, хоч рука його не знати, чого тремтіла. «Будеш робити, що я скажу?» «Буду», – сказав знов парубок, але непевним, мом недобровільним голосом. «Ні, ти не лякайся», – вважав конечним успокоїти його сень. «Страшного нічого нема в тім світі, що я задумав. Тільки сміло і живо, а все буде добре». «Не пендича кажи, що робити», – перебив йому прийде воля. Адже знаєш, що мені все одно».